Наші стежки перетнуться, або якщо я сам тебе відшукаю та поперек дороги стан, не погідуй на згадку про стару крадіжку і тиху бесіду біля топорового цвинтаря затриматися на хвилинку, перемовитися з північим пером, слівцем, й не відповідай і не намагайся зрозуміти, за що така милість. Просто затям, про що я просив. І справді нічого не розуміючи, Марта стежила за тим, як великий здрайця сідає у свій тарантаз, дістає якісь згортки, торбинки, вузлики, потім розстеляє на траві стареньку скотерочку і починає розкладати всіляку їжу. Те, що було у згортках, торбинах і вузликах. Чорний житній хліб, свіже з сало, горшечки з тушкованим м'ясом, шматки щуки в тісті, дві містки фляги. Ось зараз, буркатав собі підніс великий здрайця, витираючи зі лоба мережевною хустинкою, що казна якупинилася в його руці. «Ось зараз заморимо черв'ячка, і я поїду. Ох, і поїду ж я, чортам марудно стане». Ранок марно тицявся заспаною мордою в обрію, видвоював із млявих сосків лише застоєну вогкість, що спустилася на лух. І Марті було байдуже від великого здрайці, у флязі пиво. І чому воно гаряче? Головне, що воно було напрочуд доречне. Навіть Сивий не відмовився від частування, незважаючи на звірне здоров'я, бо в кулака теж змерз та зголоднів. Можливо, через те, що люди та нелюди в Тарантасі захопилися раннім сніданком у такому несподіваному товаристві, а вони не одразу почули кроки, що наближалися. Томан погустішав, від чого видно було ні трохи не краще, ніж у ночі. Сивий стерпенувся першим, Марта загаялася, а кисільна слята майже відразу розступилася, і випустила себе кампанію не менш дивну, ніж та, що снідала зараз біля старого цвинтаря. Попереду впевнено, наступав родовий мірошник Стах Сокіра з гачкуватою ковінькою в руках. І мав він такий вигляд, наче щодня звик до схід сонця швендяти до цвинтаря і назад. За Севеньким чоклуном статечно прямував настоятель Тенецького монастиря Абат Ян Івонич, тримаючи в правицію маленького молитовника в оправі стисненого сап'яну, а бабіч від Ксьонза. Первальцем рухалися двоє велетнів у полотнях шрочках. — Найдобрішого ранку, ваші милості! — першим порушив мовчання північо перо, коли проводир Сокира, а за ними решта зупинилися за декілька кроків тих, хто снідав. — Оце і є диявол, — святий отче, — шепнув мірошник через плече від цю Янові. Але голос підвів старого Стаха. Тож, сказано, почули не тільки північі перо і сиви, а навіть і Марта, яка сиділа найдалі. Котрий з них, – недовірливо перепитав Аббат, – а то й кошлати, – та ні, – прикро повернувся Мірошник, – да нітямущого настоятеля. Кошлати – то мій син, а нечистий а не чистий, це він про мене. Північний пирог скинув берет і помахав ним з усією можливою люб'язністю, щоб у Тенецького настоятеля